Fialajános vagyok, egy ú médiás, egy lejárt lemez. De attól még jelentek egy potenciális árbocskosárból mindent, amit az aznapról, a tegnapról, a tegnap előttről tudni kell, vagy érdemes. A holnapról nem tudok, de jelentéseim a holnapnak is szólnak. Itt az AI, az influencerek világában kevésbé igazodom el, mint a korábbi világban, bár könnyen lehetséges, hogy abban sem igazodtam el jól. De szent meggyőződésem, hogy tudok olyan üzenetet leadni önöknek, amelyeknek az, amelynek, illetve üzeneteknek, amelyeknek az érvényességére ez az AI és az influencer, és hogy közelebb vagyok a 70-hez, mint a 65-höz. Szóval, hogy ennek a jelentőséget csekély. Csak beszélnél sok az alja, legyenek szívesek feliratkozni a Kejfej YouTube csatornájára. Kövessék a Facebook oldalt, mármint a Kejfej Facebook oldalát, amely üzenőfüzetként is működik, és ha módjukban áll, akkor a két fős támot, a két fős támot <kül> támogassák a Patreonon keresztül. Jöjjön az üzenet! Élés együttes. A szó veszélyes fegyver, dalszöveg. A szót kimondják, ki tudja, ki hogyan érti. A szót leírják, ki tudja, ki mire gondol. A szó veszélyes fegyver, és van, aki fegyvertelen. A szó veszélyes fegyver, és van, aki fegyvertelen. A szót hallgatják, ki tudja, ki hogyan érti. A szót olvassák, ki tudja, ki mire gondol. A szó veszélyes fegyver, és van, aki fegyvertelen. A szó veszélyes fegyver, és van, aki fegyvertelen. A szó elrepül, ki tudja, kit, hogyan talál. A szó messze száll, ki tudja, hol áll meg végül. A szó veszélyes fegyver, és van, aki fegyvertelen. A szó veszélyes fegyver, és van, aki fegyvertelen. Múlt héten a Zenekadémián voltam. Keller András lépett fel különböző összetételű csapatokkal, úr Bartók, Tansörberg és Ramsz. A sajtósorban legalábbis ott mi együtt ültünk Sümegyi Noémivel, az Index újságírójával, aki az estet követően az alábbi Facebook bejegyzést tette. Először a New Yorki Metropolitan operában láttam húsz éve, hogy a nézők beviszik a kabátjukat a nézőtérre és begyűrik maguk mellé, ráülnek, fellógatják a széktámlájára, stb. Ma döbbenten konstatáltam a zeneakadémián, hogy a külföldiek beviszik a kabátjukat, színes jackik, irhabundák, steppelt kabátok lógtak ki innen-onnan. Arról már nem is beszélek, hogy koncert közben fotóztak és videófelvételeket készítettek magasra tartott telefonokkal. Tudom, nem kellene azzal foglalkoznom, hogy mit csinálnak mások, írja Sövegi Noémi. És én, anélkül a Sövegi Noémit ismerném, írásait rendszeresen olvasom az Indexen, száz százalékig egyetértettem vele. Mélységesen kihozott a sodromból az a fiatal nő, a végén majdnem oda mentem hozzá, aki így feltartva a mobiltelefonját készített képeket, az utolsó második részben egy sorozatot az együttesről, ha, mögöttem ült, ha mögötte ültem volna, én nem bírtam volna megállni. Aztán jönnek a kommentek, akik elmagyarázzák, hogy végül is mi a helyzet külföldön, és eszembe jut a kievi opera, ahol hát ennél sokkal zsibvásáribb hangulat volt, hogy ha egyáltalán létezik ilyen szó. Aztán eszembe jut, hogy lehet, hogy külföldiek voltak, lehet, hogy nem, majdnem telt ház volt, értelmiségi kinézetű emberek voltak, vagy az itt miért, miért, értelmiségi kinézetűek, Ruházattuk a 80-as, 90-es éveket idézte, hogy az én outfitem most éppen mit idéz, nem tudom, igyekszem 2025-re emlékeztetni. És hát a ruhátárban kétségtelen megértem, hogy egy angolú beszélő kislány arról tájékoztatottán spanyol állampolgárokat, hogy hát euróból ő nem tud visszaadni, ők ugyan beadták volna a kabátjukat, de... Nem volt náluk forint, így aztán náluk maradtak a kabát. Hasonló emlék, hasonló. Legutóbb egy orlai produkció után volt, Exfilm Színház, Film Múzeum, most Belvárosi Színház, onnan kijöve az én kedvesem kólára vágyott termékmegjelenítés, és bementük az első adandó üzletbe, ahol az eladó kislány közölte velünk, hogy kizárólag angolul beszél ennek következtében így próbáljuk elmondani, illetve hogy elmondta, hogy hova kéne elmennünk, hogyha magyarul tudunk csak, mert nyilván valahogy akkor is előbb-utóbb hozzájutunk majd ehhez a termékhez, de nála nem. Hát ez csak úgy eszembe jutott, és lesz még egy pár dolog, ami eszembe fog jutni. Villamossal mentünk az Akadémiára. Az villamoson ült egy fiatalember, egy vékony melegítő nadrágban, egy tornacipőben és van. hideg volt. Egy rövidre nyílt, jó fiatal ember volt, kicsit erőszakos ábrázattal, amihez a frizurája is hozzájárult, de lehet, hogy csak én gondoltam így. De hát az ember a benyomásairól tud beszámolni, és egyfolytában szívta az orrát. Nagyon idegesítő. Ült vele szemben egy hölgy, a fiú ült a menetiránynak, megfelelően a hölgy vele szemben, szintén egy ilyen nagyjából 80-as évekre emlékeztető ruházatban, hallgatta, hallgatta ennek a fiúnak az orszívását, aztán egyszer csak a zsebébe nyúlt, és kivett négy darab a tehát nem egyet, hanem négyet, de lehet, hogy hat volt, és odaadta a fiatalembernek. Egy szót nem szólt. A fiatalember elmosolyodott, kifújta az orrát, és legalább háromszor megköszönte. Nagyon mélyen bennem maradt ez a jelenet. Tanítani lehetne. Aztán a hölgy leszállt, mint kidéltő is az akadémiára jött, és az emlék velem maradt. Ezt az e-mailt tegnap este küldtem el, válasz még nem érkezett. Tisztelt Kályá Csaba, tisztelt vezérigazgató Az intézmény, amit vezetsz, tudtommal idé lesz 25 éves. Emberöltőnyi idő fogalmaz a műsornaptár. És tényleg, a MIPA joggal el kiemelkedő helyet Budapest és az egész ország kulturális életében már maga az épület is impozás atmoszférája van levegője. Előre is elnézést kérek az ünneprontásért, de a jegyszerzők, a nézőtéri alkalmazottak, nem tudom mi rájuk a megfelelő szakmai kifejezés, ruházata miatt ragadtam most billentűzetet. Tulajdonképpen ebben a fantasztikus környezetben ezek a zömében 20 éves lányok és fiúk, kinyúlt, megkopott száz 100% poliészter ruházata, a tévedés minimális kockázatával kínos. A belső hangba, hangomra hallgatok, amikor felhívom szíves figyelmedet, hogy az intézmény, a fiatalok és nem utolsósebben a nézők is megerdebelnék, hogyha nem is formaruhát, de ennél elegánsabb külsőt kaphatnának. Nem Dior-va Chanel modelleket szeretnék látni, de ez a gúnya méltatlan az általad vezetett intézményhez és örülnék, ha ebben a pénzszüke világban változást tudnán elérni. Tisztelettel fial János! Azon gondolkodtam, és ez nem tegnap történt, hogy hogyan tudnék én KL Csabának egy olyan levelet írni, amelyben ezt megírom, de a fogalmazás módjából ő nem a piszkálódást érezné ki belőle. Politikai tartalmat ebben belemagyarázni meg lehetősen nehéz, de bármit lehet, az én személyem az bármit kiválthat, lejárt lemez, és ezt a megfogalmazást találtam alkalmasnak. Este még felolvastam a kedvesemnek, jó hanem ha nem lett volna ébren, akkor magam kontújára adtam volna föl. És miközben tudom, hogy a 2000-es évek elején én voltam a liberális ítélőszék, ha elnézést nem is kérek érte, de most egy más nemben beszélek olyan jelenségekről, amelyek számomra fontosak, és amelyekkel kapcsolatban én üzeneteket szeretnék leadni önöknek, de így egy pár üzenetet már leadtam. Jöjjön a következő üzenet. Főszereplője ő, ő Ceglédi Zoltán, és ő, Puzsér Robert. De a történet nem csak kettejükről szól, a ruhatáról szól, a gyerekek öltözékéről, a papírzsebkendőről, életünkről, itt ezen a nem tudom hány ezer négyzetkilométerre. Február 7-e Magyar Hang részletek. Ceglédi Zoltán útja a heti hetesből a sznobjektíven át az ötbe. Puzsér Robert írása. Amikor megismertem Ceglédi Zoltánt, egy tehetséges, szellemes és humoros, nagyon jó meglátásokat felmutatni képes előadót láttam benne, úgyhogy csak hamar a Snob című hirtévén sugárzott műsorom leggyakoribb vendége lett. Egy nap, amikor épp a következő adás tartalmi szerkesztését végeztük, a televízió Szentendere úti székházában, a Kálmán Olga műsorában igyekvő farkasházi divadal nézett be az irodánkba. Soha nem volt titok, hogy Farkasházit az egyik legbefolyásosabb hazai árokásónak a szemben álló kurzusok közti törékeny politikai és kulturális konszenzus egyik elveszejtőjének tartom, akinek az Orbán rendszer kétharmados ország foglalásában nagyon nagy szerepet tulajdonítok, úgyhogy kimérten köszöntem neki. Így puszé Robert. Farkasházi kedélyesen üdvözölte Ceglédit, aki legnagyobb megdöbbenésemre olyan fölényes és megszígyenítő hagnemet alkalmazza, mászott bele a bal liberális kurzus kedvenc Teddy arcába, ami amennyire váratlan, annyira elképesztő volt, és ami Farkasházinak alig, ha csak a három és fél évtizednyi korkülönbség miatt lehetett megalázó. Jól emlékszem az első érzésemre, imponárólag találtam Ceglédi agresszív, verbális fellépését. Csak napokkal később jutott eszembe újra az eset, és gondoltam bele mélyebben, mi is történt akkor. Világos, hogy nekem kicsoda farkasházi tivadar, de kicsoda farkasházi tivadar Ceglédi Zoltánnak. Bárki, aki figyelemmel kísérte a heti hetes műsor sokszor láthatta Ceglédit a humor úgynevezett nagyágyúi között, ahová köztudottan farkasházi Tedi bácsi emberi és szakmai megbecsülésén keresztül vezetett az út. Cegli Zoltán nem keveset köszönhet ennek a kicsinyes és szűk öregembernek, akinek a közéleti tevékenysége miatt nekem egy közép középázsiai típusú rezsem, rezsim elvishetetlen légkörében kell leélnem a fél életem. Napokkal később fogta fel, hogy mi történt a Szentendrei úton. Cegli Zoltán áldozati szolgálta fel nekem mármint Puzsi Robertnek, annak a farhanskázi tivadarnak a méltóságát, akinek ha nem is hálával, de legalább egy szemernyi tisztelettel Én pedig annyira élveztem a jelentetet, hogy nem vettem észre, miféle emberi hitválság zajlik a szemem előtt. Ma már sajnálom, hogy akkor nem tulajdonítottam kellő jelentőséget ennek a felismerősnek, és így újabb igazolását szolgáltattam. És itt meg kell állni egy pillanatra. Ez az okfejtés, ismerős velem is megesett. Kifejezetten tanácsolom önöknek hogy amikor önökben felhargad a vágy, hogy valamivel kapcsolatban tegyenek, mert a véleményük több annál, mint vélemény, cselekvés után kiállt, cselekedjenek. Nem tudom megmondani mit és hogyan, de ne adjanak feltétlen a formára, és ne adjanak arra, hogy békétlenséget szülnek. Amikor az ATV útjára indította az öt című Vitaminsor sorozatát, így Puzsi Robert, azt képzeltem, hogy egy kurzusok közt térben zajló, politikailag független, ideológiailag sokszínű, izgalmas közéleti álláspontokat ütköztető véleményforum alakul. Az első adás soránkor során, amikor Hont András és Ceglid Zoltán két vérszomjas hiénaként szinkróban ugrott a torkomnak, akkor rájöttem, hogy ez nem az... Dühöd megszállottságuk olyan érzést keltett, mintha akarnának valamit, ami nálam van, pedig nekik járna. Én pedig megértettem, hogy a vacsorán, ahova hívtak, nem vendég vagyok, hanem fogás. Amit Hont és Ceglidi a műsornak ebben a legelső, 2020. szeptember 4-én kipernyőre került adásában elkövetött, az nem vita volt, hanem egy rögtön ítélő bíróság ingerült eljárása. Láss még liberális ítélőszek! Hont Andrásban nem csalódtam, hiszen elégszer láttam olyanokkal mosolyogva szelfizni, aki a tíz perccel korábban a mocskolt, de ahogy Ceglédi hont húhér hóhérsegégyeként viselkedett, felidézte bennem azt, amit egykor farkasházival szemben a szemem láttára művölt. Ekkor szégyeltem el magam igazán azért, amihez akkor asszisztáltam. Amikor évekkel később meglátom egy videóban Szeglidi zoltánt, amit az orbán rendszer propagandistájának azzal hencegett, hogy a minap miként vett elő egy darab szalonnát, és hasított bele egy szeletet a bulicskájával, hiszen így tesz egy magyar ember, igazán megszántam őt. Magyarságát illető bizonyítási kényszere, melyet liberális múltjával terhelte a rendszer szolgák előtt feltárt, önmagában is nyomorúságos volt, de igazán azt tett a hogy Ceglidi, aki pár évvel korábban még a Momentumnak adott politikai tanácsokat mély magyarságát szalonnázása felidézésével demonstrálta. Egy éven át szerepeltem az öt műsorban, Írja Puzsér Robert, még meg nem értettem, hogy minek szállja annak szellemi erkölcsi vezére Hont András, minek szállja a szerkesztő Gavragábor, és minek szállja az ATV egy kriptofideses trollkodásnak, mely hétről hétre hasznosra igyekszik tenni magát az ország illiberális urainak szemében, és amely már a valóban annyira értékessé vált az Orbán rendszernek, hogy jelentős forrásokat mozgosít véleménycentrum már duzzasztása érdekében. Ez volt az öcíműsor tényleges funkciója, ezé kellett válnia annak, amiről én azt hittem, hogy végre egy független vita platform. Ceglíti Zoltán ebben a műveletben természetesen mindössze mellékszereplő, ahogy szereplő volt a heti hetesben, meg a sznobjektívben, és ahogy bizonyára a saját életében is az. Írta a magyar hangban Puzsér Robert. Mielőtt tovább mennék, szeretnék felidézni egy emléket, amit már elmeséltem, de itt ismét helye van. Amikor a civilapályánt megkaptam műsorvezetőként, mert havasheziket hátrébb vonták, le csak hátrébb vonták, aztán később el is bocsájtották, bár tudom akkor a szerződése is lejárt. Akkor az első műsor egy kifejezetten nehéz műsor volt, tisztában voltam azzal, hogy mit követek el, Hagytam üzenetet havas És hát ott ültem a stúdióban nem élő műsor volt, és a vendégeknek kettő emlékszem Váradi Juliára és Farkasházi tivadarra, a harmadikra nem, felajánlottam, hogy hát bármit mondhatnak, ami ezt a helyzetet, amit ez a helyzet kíván. És akkor a Farkasházi tivadar vett egy mély levegőt, és elkezdte sorolni azokat a sírelmeit, amelyeket velem szemben szenvedett el. Olyan eseményekkel szembesültem, amelyekkel én nem is emlékeztem, volt, amit emlékeztem természetesen, és amivel kapcsolatban. Először nem értettem, hogy itt mi zajlik, aztán nem értettem azt, hogy valójában itt most ez havas helyik búcsúztatása, vagy Arról szól, hogy én mennyire alkalmatlan vagyok. Á, bóvó! Arra, hogy itt üljek, meg se szólaltam. Teljesen döbbenten hallgattam, de pontosan emlékszem mindenre. Egyébként a, a hócipőben a farkasházi olvasatot elolvashatják, vagy arra, amire ő emlékszik. Ezeket mindig érdemes elolvasni. Ki mire emlékszik? És amikor ez véget ért, akkor én mondtam azt, hogy hát eltelt nagyjából egy negyed óra. Tehát ez teljesen valószínűtlen, hogy ebben a formában ez a műsor lemehet, és én mondtam, hogy hát ez a műsor ebben a formában nem fog lemenni, és hát szerintem újra kéne kezdeni, de a Felkásácik az ragaszkodott ahhoz, hogy, hogy ez így legyen, és akkor én fogtam magam, fölálltam és felmentem a vezérlőbe, Szlozsánszky Ferenc volt a szerkesztő. Tulajdonképpen ott az első adásban kellett volna ö, azt mondanom az ATV-nek, hogy vagy a Szlazsánszki, vagy én, mert a Szlazsánszki teljesen blazírtam vette ezt az egészet, azt mondta, hogy én képes vagyok megvédeni magam, neki ezzel kapcsolatban nincsen teendője, tehát nyilvánvaló, hogy ez így nem került adásba, de ezt ő nem gondolta rámondani a fülesemre, gondolta, hogy ezt így végighallgatja. De nem arról volt szó, hogy ezt Ferenc hallgatta végig, hanem mindenki végighallgatott a bezélőben, és ki tudja még hány helyen, ahol egyébként egy zárt TV hálózat révén az ATV-ben ezt láthatták mondtam, hogy hát ezt ő se gondolja komolyan, ez így nonsens, mire azt mondta, hogy nyugodjak meg, és álljunk neki még egyszer, akkor lejött emlékezetem szerint Farkasházi a ragaszkodott hozzá, hogy a Facebookon a vágatlan menjen szerintem azt udvariasan elhárította a Slazsánszkij, de nem akarok olyasmit mondani, amire nem emlékszem egészen kristálytisztán. Majd újrakezdtük. Ismét felajánlottam, hogy valaki szólaljon meg, és valamit mondjon. Emlékezetem szerint Váradi Júlia mondott valamit, röviden, és aztán elkezdődött a műsor. Ott mellettem emberileg és szakmailag kellett volna kiállni, vagy ott mellettem emberileg és szakmailag nem kellett volna kiállni, és megnézni azt, amint szénnégek de nem égtem szénné. Az, ami Szlazsánszki Ferenc akkor ott kollegialitásban művelt, az egy tízeskálán egyes. Itt nem arról van szó, hogy szeretjük-e a fialát, vagy sem. Itt arról van szó, hogy valakit emberi művoltában hagyjuk-e megalázni. Egy olyan szituációban nekem Egri Viktor a tanítványom volt. Szerintem egy nagyon tehetséges fiú. Egy műsorvezető aki vendégül látja a vendégeit, akinek a meghívásához ő maga is hozzájárulhat, nem mondhatja az Deák Dánielnek, hogy ide nem jössz többet. Ilyen nem fordulhat elő. Ezért bocsánatot kell kérnie a tévécsatornának. Deák Dániel nem tud olyasmit mondani, amivel ezt válhatja ki. Olyan létezik, hogy Deák Dániel utána nem hívják meg többet. Remélem, jól mondom a nevét. De azt mondani, hogy ide többet nem jöhetsz, ilyet nem lehet. Arra nem emlékszem, hogy ez élő műsor volt-e, vagy sem, hogy eh, Bocmarci mondaná, élő lebonyolítású műsor, de ha nem, akkor azt ott feliratozni is kellett volna. Nem tudom, hogy feliratozva volt-e. Aztán hetekkel később nyáron ültem az új újhelyivel, meg a... Szalaival, Szalai Tamás Lajossal a Budai Tandar utcában elment a Pozsonyi úton a Tedi, és itt csinált. És én nem akartam hinni a szememnek, hogy ez a... a valamikor meghatározó ember valójában azt jelzi, hogy én az ottani jelenlétemmel, és akkor a magaviseletemmel, és a hozzáállásommal, és hogy az egészet viszonyultam, tönkretettem az ő átéves karrierjét hol, Tehát én egy nagy nagyhatalmú medvebos vagyok, akkor még talán nem voltam lejárt lemez, de hát erre akkor se lettem volna alkalmas, nem lettem volna képes, nem volt ekkora hatalmam. Így csinált. És nem azról volt, hogy nekem fogja elvágni a találkomát, hanem hogy kész, ő, ennyi, vége, kampec. Hát ezt szerettem volna itt hirtelen ezen magyar hangírás kapcsán felidézni. Ő konak Péter, most nem így néz ki, de volt, amikor így nézett ki. A fizimiskája ugyanez, a haja rövidebb. Szintén részletek. Lassan kilenc éve vagy 2016 őszén az akkor még Simicskához tartozó hirtéven elindult a szabadfogás. Mikor két évre rá simicska kivonult a média birodalmában, ott álltunk a stúdiónk előtt, és eldöntöttük, hogy folytatjuk, mert hogy ugye közben megváltoztak a viszonyok. Mint kiderült a magyar hangnak volt helye technika, és ember is ahhoz, hogy aznap este már ott kerül adásba a youtube on aztán valahogy ott ragadtunk a magyar hangnál, ami kényelmes is volt, és tulajdonképpen afféle win-win szituáció. Működött. Ennek lassan hat éve, a kötött fogás azóta több mint háromszáz adáson van túl. Az sem zavart soha, így Konok Péter, hogy a magyar hang politikai irányvonalatával áll tőlem, és ez láthatóan a magyar hangot, mint entitást és a munkatársait sem zavarta. Sok rendes embert ismertem meg ott, és komoly munkát láttam gyakran nehezített körülmények között. Éppen ezért roppant roppan kellemetlen meglepetéskért, amikor a lap múlt heti, múlt heti számának hátoldal megjelent Puzsé Robert Zoltáról. Pontosan mondva, nem Ceglédi Zoltárról, hanem Puzsér Róbertről, ahogy ő Ceglédi Zoltánt interpretálja. Az írás teljesen tartalmatlan, fröcsögő karaktergyilkosság, öncélú lejáratás, egészen megdöbbentő fordulatokkal a valóságot érdekesen kiforgató anekdotákkal. Anekdoták idézőjelben. Méltánytalan, abszurd és kistírű. Megértem, hogy komoly vásárlói kereslet van az eféle újságírásra, de a magyar hang eddig, igen, helyesen úgy gondoltam magától értetődően nem engedett ennek a csábításnak. Külön kínos volt számomra, hogy a kötött fogalás adásában a bemutatónál ezt nem tudtam kifejteni, léven akkor az írás még nem olvastam az pontosabban annak közlésétől, ezután nyilvánosan elhatárolódtam, nem Puzsértól, neki magának kell megküzdeni a démonaival és jó tündéreivel, hanem attól, hogy a lapszerkesztői nem tudták azt mondani húzónél szerzőjüknek, hogy bocsi, teszne. Ez nem cenzúra, hanem sajtóetika. Így Konok Péter. Elhatárolódásomban kifejeztem reményemet, hogy ez egész csak valami baki félreértés, oda nem figyelés eredménye, van ilyen. Ezek után levelet kaptam a lap főszerkesztőjétől, aki kiált a cikk közlésem mellett, és ultimátum elé állított, vagy nyilvánosan megköpeltem a lapot, konosszát járok és építő önkritikát gyakorlok, vagy ezen túl műsorunkban való szereplésednek sincs értelme. Nos, attól függetlenül, hogy nekem kicsit zavaros ez a műsorunk kitétel, rosszul viselem a mindenféle ultimátumokat, főleg ha meggyőződésem, hogy igazam van. Kiléptem a kötött fogásból szomorúan, bár, de sértve nem. elváltak a kutyaink, van ilyen. Őszintén minden jót kívánok a továbbiakban, a kötött fogásnak és a magyar hangnak is, fontos, amit csinálnak. Így Konak Péter. György Zsombor, aki a magyar hang főszerkesztője, közétette azt a levelet, amit ő Konak Péternek írt. Idézem. Részletek. Sajnálattal és megdöbbenéssel olvastuk reggeli Facebook posztodat. Hat éve találkozunk majdnem minden héten a magyar hangszerkesztőségében, és ránk nyilvánosan tett megjegyzéseid méltatlanok és alaptalanok. Azt írja, hogy a kötött fogásnak rendszeres, az ötnek állandó vendége vagy, ezzel utóbbi műsort helyezte egyértelműen előrébb. Mi eddig a kötött fogás alapítójaként, állandó szereplőjéként tekintettünk rád, aki legfeljebb más elfoglaltság vagy betegség miatt néha hiányzik olykor, ahogyan ez másokkal is megesik. Ki is álltunk mellette a támadásért? Puzsé Robert Szegrédi Zoltánnal foglalkozó publicisztikáját hozott fel nyilvánosan, az írás egyértelműen kritikus, de messze nem annyira személyeskedő vagy durva hangvételű, mint ahogy nevezett szereplő nyilvánul meg rendszeresen másokkal szemben. Ezen okfejtésedbe jutsz arra, hogy ilyen szöveget valamire való nyilvánosság formálásai felelős lap nem jelentett meg. Mivel megjelentettük, logikailag következik, hogy nem tartasz minket valamire való szerkesztőségnek. Ezt a közösség felelős vezetőjéként visszautasítom, így György Zsombor. Jelzem tovább, hogy nem szokásunk cenzurázni publicistáinkat, műsoraink szereplőit. Veled ellentétben első körben csak az érintetteket bevonva azt tudom mondani, hogy a helyzet ezek után rám rém egyszerűbb. El kell döntened, így néhány óra elteltével, minek is tartasz akkor minket? Ha nem vagyunk valamire valók, akkor ezentúl a műsorunkban való szereplésednek sincs értelme. Ha viszont ez egy felindulásból ért kloki volt csupán, akkor kérlek ugyanitt, ugyanazon nyilvánosság előtt tisztáz, mit is gondolsz rólunk, a döntés a tied, tisztelettel és üdvözlettel, György Csombor, a Magyar Honk Aztán erre is született egy válasz. Aztán a Média 1 megszólította György Zsombort, és ott feldölt nálam a borjú. György Zsombort a Média egynek ugyanis azt mondta, és a Média egy nem tett fel ezzel kapcsolatosan kérdéseket. A magyar hang főszerkesztője elmondta, a magyar hangban régóta rendszeresen jelennek meg puzsirálta jegyzett publicisztikát, és ezek tartalmát előzetesen nem egyeztetik a szerzővel. Miután a szerkesztőség szerdán megkapta a heti anyagot, lefeljebb egyet tehettek volna, hogy nem közlik az írást, de nem akartam szemét szenzor szerepébe kerülni. Így nem akartam a szemét szenzor szerepébe kerülni. Ezeket az írásokat akkor is közöljük, azok tartalmával nem mindig értünk egyet, ezt mondjuk föl minden egyes esetben. Nem szeretnék személyi, és az efféle helyzeteket, de a szerkesztő legrosszabb döntése lett volna, ez cenzurázza. A megjelenéskor viszont azonnal megkerestem Ceglint Zoltán, és felajánlottam neki a válaszadás lehetőségét, nem kívánt írni a lehetőséggel, de ezt továbbra is nyitva előtte. Ha az ember mezőgábor írásait olvassa, akkor a 80-as években beleértve a Magyar Rádióban, a 168 órában, és a gondolatjelben is cenzúra volt, diktatúra volt, Mester Ákos és Bölcs István véres terrorja. De nem így volt. Sokszor voltak olyan szituációk, amelyeket az ember másféleképpen oldott volna meg, egyet akár el is mesélhetnék, de most ennél fontosabb dolgok vannak. Ugyanakkor, hogy nem egyeztetjük a publicisztikát és nem nyúlunk bele, hát ilyen nincs. Tehát az, hogyha van egy újságnak egy szerzője, akinek bianko van arra nézve, hogy bármit ír, azt lehozza a lap, azt már csak azért se teszi az ember, mert mi van, hogyha éppen, és most rólam van szó, éppen alkoholos befolyásoltságában annyi hülyeséget írt, amely jogilag is kifogásolható, aztán a jogon keresztül akár pénzügyileg is szankcionálható, és az ember nem akar egy olyan lapba dolgozni, amit a fiala be akar dönteni akaratlanul. György Zsombor itt valójában a főszerkesztői alkalmatlanságáról tett tanúbizonyságot. Én nem azt mondom, hogy Puzsi Robert írásába bele kellett volna avatkozni. De a szerkesztőnek és a főszerkesztőnek dolga van. Ez nem úgy működik, mint egy online lap, hogy valakinek hozzáférése van egy laphoz, és csak úgy berakja. Most ez van. De azt szeretném mondani én a lejárt lemez, hogy nincs az az AI. És nincs az az influencer világ, amely egyébként ne kívánna meg a kontrollt. Mint annak idején a BBC-ben, az ABC-ben, a CBS-ben, az akárhol két független forrás megerősítette. Ez most nem az az eset, de jegyzetet is elolvasunk. És adott esetben, ha nem smakkol, hogy mondaná a nagypapám, akkor csinálunk vele valamit és szólunk a szerzőnek. Ez most nem azt jelenti, hogy pusér robert írása jó. Ez most nem azt jelenti, hogy Puzsér-Róbert írása rossz. De egyrészt szól arról, hogy a szó veszélyes fegyver, és igenis van valaki, akinek van jogosítvány az ügyben, hogy ezt a szót ő egyébként Tompicsa. Neve szerkesztő, főszerkesztő. Osznoobjektív tíz probléma Magyar Péterrel, csak úgy ampasszan mesélem el önöknek. Múlt év januárjában még úgy tűnt, hogy a magyar belpolitika halott a kegyelmi ügyjel, az influencer tüntetéssel aztán ezek hullámai Magyar Péter megjelenésével a hazai belpolitikai évtizedek óta példátlan fordulasszámmal pörgött fel. Zavarba ejtő tény, hogy kihív Orbán Viktor politika... 2025. február 21-én pénteken, ez most még előttünk áll, aztán, hogyha ki tudja, pár nap múlva nézzük meg ezt a YouTube-on, akkor már lejárt lemez lesz. Tehát pénteken délután 6 órától Puzsi Robert bemutatja a Sznobjekt 10-10 probléma Magyar Péterrel, ami változtatni kell, ha a rendszert akar váltani, című felkérdező súműsorát a Budapest Kongresszusi Központban. Ugye nagyjából egy héttel vagyunk, vagy leszünk. A TISZA kongresszusán, vendég Magyar Péter, minden érdeklődő szeretettel válunk. A rendezvény szervezője a szélső produkció, jegyek kizárólag online vásároltak, az esemény nem sajtónyilvános, az eseményről képés és hangfelvétel készíteni szigorúan tilos. Arról nincs, szó, hogy a TISZA szirgetteket támogatnák. Az előadással szervező felvételt készül, az előadásra történő jegy megvásárlásával hozzájárul, hogy az eseményen készült film, és képanyagokban valamint azok rekláncím felhasználásában szerepelhet, és ezért ellenszolgált nem jogosult. 10 probléma magyar Péterrel, Sznobjektív, 10 probléma magyar Péterrel, kezdés 2025. február 21-én pénteken, délután 6 órakor vége, 2025. február 21-én este 9 órakor, Budapest kongresszusi központ, jegyek 12 ezer forinttól 24 forintig. Ő havas Herik. A mostani felvételhez képest. A múlt héten volt egy számomra teljesen megmagyarázhatatlan partizán interjú, készítője Gulyás Márton, vendég Magyar Péter. Ott voltunk három vagy négy nappal a Tisza első kongresszusa előtt. Én értem, hogy talán pont aznap volt a Magyarral Péterkel készült interjú első évfordulója, de hát azt még egy lejárt lemez is tudja, hogy egy konferencia, egy kongresszus, bocsánat, az számos dolgot felülír. Lehet hangulatot kelteni, de oda nem 12-24 ezer forintot kellett váltani, tehát az ott megjelenők, azok nem ennek függvényében fognak oda elmenni. Az a 2000 ember, vagy nem tudom, hány ember lehetett ott jelen. Tehát ott elvileg minden jegyelkelt elkelt eleve. Hírharsona meg eddig nem volt a partizam. Nagyjából ennek megfelelően is alakult a beszélgetés, sok üres járattal, majdnem két órán keresztül véghallgattam, megnéztem, és számos kérdésre nem kaptunk választ, senki. Aztán ezekre a kérdésekre részint, szombaton megszületett a válasz. Ember nem érti, hogy erre az interjúra miért volt szükség, miközben egyébként ennek az interjúnak akkora feneket kerítettek, Hát, nagyot. Pedig hát a fő kifogása szerintem nem más, mint hogy egész egyszerűen időpontját tekintve az a, a készítője, aki nem újságíró, influencer. És ha az influencer kivonja magából a riportert, vagy ha a riporterből kivonjuk az influencert, de felesleges, én megmaradok újságírónak és riporternek. De itt valószínűleg már csak influencerek lesznek, vagy főleg influencerek lesznek akkor, amikor már lejárt lemesse leszek. Meghallgattam a magyar gulyás interjúját, katasztrófa, írja a Havas Herik, aki szintén a kérdezési stílusba és technikába veszik el, nem pedig az aktualitás teljes hiányába. Ezt Mester Ákos ott helyben tisztázta volna, hogy ezt a beszélgetést nem kell végighallgatni, mert nincs helye. Utána, utána lehetne, de utána meg nem készült. Mivel részletekben bocsátkoznék, írja Havas Herék, tisztázzuk, hogy Gyuyás Mártól nem újságíró, pláne nem riporter, ami pedig magyar Péter illeti valaki felkészíthette volna arra, hogy mi vár rá, ha szembe kell egy totálisan dilettás amatőrrel. Én készséggel elismerem, hogy amikor egy évvel ezelőtt magyar Péter elment a Partizán stúdiójába, így utólag már tudjuk, hogy jól tette, mert valamit elindított, aminek esetleg még eredménye is lesz, de hogy megint leül ezzel a fafejű dilettással, hogy mondani szokták, ez több, mint hiba. Utolsó megjegyzés, én az elmúlt majdnem 40 év alatt több ezer interjút csináltam, de nem emlékszem arra, hogy egyszer is átléptem volna a magamnak megszabott egy órás időkeretet. Gulyás úrákik tud kérdezni, pedig tőle 10 perc is sok. Az, hogy Gulyás mártól nincsen fából, az akkor derült ki, amikor a partizán egy petícióba fogott, tehát Magyar Péter nem csak, hogy keresztül megy minden sziklán. Tehát, hogy nem lehet ellenállni neki. Ez valószínűleg a Fidesz-szel kapcsolatos elégedetlensége a magyarázható, de az egyébként e, szilárdságúnak tűnő, most csak azt lehet mondani, tűnő partizánon is fogást talált, ugyanis többször elmondta a magyar Péter, egyébként számomra teljesen indokolatlanul, hogy bezeg be ugyanilyen kérdéseket e, fideszes politikusoknak nem tesznek föl, de hát fideszes politikusok ide nem is jönnek el. Ott ez többé-kevésbé a helyet lett kezelve, de hogy mennyire nem lett a helyén kezelve, ez onnan derül ki, hogy a Partizán eztán egy petíciót tett közzé, nyilatkozzanak a miniszterek cimmel, a hatalom felelősséggel tartozik állampolgárainak, olyan országban akarunk élni, ahol nem csak beszélnek hozzánk, hanem párbeszédet folytatnak velünk, segíts, hogy az ország legbefolyásosabb politikusai ne bújhassanak ki a nyilvános számunkérés alól, csatlakoz a kampányhoz, követeljük együtt, hogy a miniszterek a Partizánba, is válaszoljon a kérdésekre. Hát ilyen alapon egyébként a tengert is megkorbácsolhatták volna, mint ahogy ezt tettek szexész. Van az egészben valami infantilis, de hát egyebek között a Fidesz kormányzás részint lejárt nevezzétett embereket, részint infantilizált. Szerencsések azok, akik normálisan nőttek fel. Nézem az órát, hogy belefélyek a havas herdig által jelzett egy órába. Most azon gondolkodom, hogy ezt a szendi romuluszt, ezt akarja meg. russzín szendi romuluszt, de én most nyilvánosan szerkeztek, és ezt most nyilvánosan kihagyom. Nem azért, mert lényegtelen, hanem azt szeretném, hogy ennek a műsornak a koncentráltsága megmaradjon, de sok beszédnek sok az Jöjön Jöjjön, Nagy Ervin! Hát, emberek, most, most kell mérsékletet tanúsítani. Most nagy mérsékletet kell tanúsítani, mert most lehetné Puzsé hogy hát Puzsé még nem volt sehol, vagy már hát volt valahol, de amikor én már liberális élőszék voltam. Micsoda mondatok? De az a kérdés, hogy mint papír ahogy adta az öreg hölgy a fiatalembernek, vagy az a reménybeli elvárásom, hogy lesz új ruhájuk a műpába levő fiataloknak, és akkor elmondhatom azt, hogy ehhez én is hozzájárultam. Mert megfogadja a kérésemet. Mert így látja egyébként Kár Csaba is. Hogy vajon mennyire fontos az, hogy kihez hogyan szólunk, hogyan közelítjük meg. Ha most itt lennének, akkor bizisten csinálnék egy próbát. Nagy Ervin egy jó színész. Nagy Ervint fellelkesítette Magyar Péter. Politikai szerepvállalása, Nem fogok olyan mondatot mondani, amiért egyébként nekem Nagy Ervinnel levelezésbe kéne kerülnöm. 2023. szeptember 8-a részletek. Azért nem kapta meg Szia Életem főszerepét Nagyervi, mert kinyitotta a száját. Mindez egy beszélgetős műsorban derült. Kégezti Péterrel, aki maga is a 2022-ben bemutatott film producerei közt volt. Ők ketten a három 3 Adoma című műsorában beszélgettek, ahol szóba került a film is. Nagy szerint hiba volt esélyes. Nagy szerint hiába volt esélyes a főszerepre végül, és nem kapta meg azt, mivel neki itt nem terem babér, mert ő ő, és mert kinyitotta a száját. A filmterm még Endi Vajna korábban kapott zöld utat, ám utána az új vezetőség lépett szíre, megváltozott a helyzet. Geszi elárult, hogy a választás eliállították őket, ha Nagy Ervint választják a főszereplőnek, akkor annak ellenére sem lesz film, hogy már állami támogatás is kapott a projekt. Ott vakargattuk az állunkat, így kezdte Péter, hisz volt egy stábunk, tehetséges rendezőink és forgatókkivírónk, akik két-három éve dolgoztak ezen a filmen, és akkor meg kellett hoznunk egy döntést, hogy akkor engedjük el Ervint, mert mi más tehetnénk. Hát, mi más tehetnénk, kedves Péter? Hát, nekem a ötleteim. Oké, okay, könnyű, lejárt lemeznek, utólag mindenki jogos. Ezt fáj kimondani most is, mert rosszul esik szembenézni azzal, hogy ebben van egy kis gyávaság is. Hogy egy kicsi, hogy a gerincem ne roppanjon meg. Hozzátette, nem büszke mindenre, és ugyan a felelősséget sem akarja hárítani, nem ő döntött egyedül arról, hogy nagyot végül is elengedték. Még jó, hogy nem mondta, hogy parancsra tette. De tényleg, ez a hajdon volt, barátom. A szó veszélyes, vagy Ha valaki, ő tudja. A szerepet végül Túróci Szabolcs kaptam. Hogy mindez honnan jut eszembe? Mindez onnan jut eszembe, hogy nagy Ervin elment a kontrollba, ami egyébként Magyar Péter öccsének alapja. Magyar Péter most keresztül megy mindenen, de hogy a Magyar Péter tiszapártjának a médiáját az öccse csinálja, erre még annak idején azt mondták volna, hogy összeférhetetlen, most már csak az a kérdés, hogy a MeToo, meg a Vók, meg a nem tudom mi farka után, az összeférhetetlenség, mint erkölcsi kategória, azt is meghaladtuk-e, mint egyébként a politikailag korrektet. Tehát, hogy olyan, hogy összeférhetetlenség nincs, hogy egyébként Donald Trumpal eljött az új morál, amit egyébként akkor tanítsanak, mert én a régi morál se tudtam jól betartani, de tisztában voltam a mi létével. És ezzel önök is így vannak. Nagy szerencse, hogy nem az öccse beszélgetett. Nagy Ervinnel egy filmrendező beszélgetett vele, akinek szerintem jobb, ha itt nincs neve. Nagy Ervin volt, Február 16, ez valószínűleg 15-re vonatkozhatott akkor. Magyar Péter testvérének, a médiájának a vendége. A színészpolitikus politikus hosszan taglalt, hogy a Magyar Péter miatti kiállása miatt szűkül be a színészi léte, és itt csak arról beszélek, ugye itt a sértettségről van szó, szóval a sérelmi politizálásról. Nagy Ervén évszázadokkal fiatalabb nálam, ő ha akarna se tudna lejárt lemez lenni, de az, hogy ez a geszti Péter történet, a Kincsen film és Andy Vajna, majd aztán újabb és újabb dolgok jönnek elő, és ez a Szendi Romulus történet is csak azért zavar engem, hogy kimaradt, mert itt az a kérdés, hogy hány olyan cselekvés és történés van kis hazánkban. A nagyvilágot ne vegyük most, mert az túl nagy, amit egyébként semmi más nem e, visz végbe, és ami mögött semmi más nincs, mint valakinek a sértettsége, aminek következtében nem azt teszi, mint amit egyébként tenne. Oké, mondhatják azt, hogy én sem vagyok különben a Deaknyi de mindent elkövetek annak érdekében, hogy legyek. Küzdök érte. Lehet, hogy néha alul maradok, ha rosszul teszem, elnézést kérek, okulok belőle. És ahányszor ezt szóvá teszem másoknál, higgyék el, nem az van bennem, hogy én külön vagyok náluk, nem az van bennem, hogy én ilyet sohasem csináltam, hanem felhívom a világfigyelmét arra, hogy az akkor szerzett sebek olyan következményekkel járhatnak együtt, amelyek egyébként ennek, ezeknek az eredeti történeteknek lényegesen nagyobb utóhatását eredményezi, mint ami egyébként indokolt lenne. A hosszan taglalt hogy Magyar Péter melletti kiállása ami a szűkült a színészi léte, elesett bizonyos film vagy színházi szereplő, mivel túl megosztó személyiség lett a térben, a kereskedelmi televíziók is kiátráltak mögötte. Az RTL is, ahol korábban a tanár, az Ámbó Z Jimmy életéből készült, a király című sővezet főszereplője volt, ők elfelejtettek engem, mondta, de nem egyszer elfelejtették, nem is gratuláltak, pedig a filmet díjaztak. Nem gratuláltak neki. És nyilvánvaló azért nem gratuláltak neki, azért ez már ennyi Péter mellé szinte első szimpatizásként odáltam, esetleg háttébe de a szakmám felvélágzik, akkor megért. Az elmúlt hat évben, amúgy is elvetődött ez a kormány, amikor elkezdtem kritizálni, akkor tiltó listára kerültem. Kerül minden szóba annak a egyébként lenne -e kulturális miniszter? Azok a pillanatok, amikor arról van szó, hogy milyen az első három dolga, a kulturális miniszter lenne, és mondja el egy napját, amikor majd kulturális miniszter lesz, csak ezért érdemes. Tehát amikor ő már megálmodja a kulturális intézményeket Rákos rendezőre, nem fejezem be. A kérdésre elfogadné egy kultuszminiszteri felkérést, Magyar Pétertől Nagy Ervin úgy vállalt, erre még nem beszéltek, de ha ilyen ajánlat érkezne nem térnek ki sokkal konzultálok, vannak elképzelése a művelődési házak megerősítéséről, vagy Magyarországon a hazaik a segítő filmes programról, mint a kultúrás élet legfontosabb kérdései merülnek föl. Nem akarok kibújni a felelősség alól, mondom, hogy én csak egy színész vagyok, Ö -ö -ö -ö -ö -ö -ö. ez a Rákos rendező, ez megfogott. Aztán van itt egy fogós nehéz kérdés, ezt csak úgy felajlálom önöknek házi feladatként. Két hír, rakják össze. Először is nem értem. Tehát korábban volt arról, hogy annak van jelentősége, hogy milyen címről keresik meg az embert. Most engem megtalált a civilbázis.hu a gyerekvédelem cím Te Tehát gyerekvédelem, civilbázis.hu. Hát az ember azt gondolna, hogy itt valami ilyen gyerekvédelemről lesz szó. Hogy a gyerekvédelembe a Kolibri Színház beletartozik-e? Hát, Honpola, majd küldjél egy sms ha élőben hallgatod, de nem hallgatod élőben, hogy a gyerekvédelem, az Kolibri Színház, valami sugja, hogy nem. Minden esetén innen kapva az mailt Tisztelt szerkesztőség! Ezúton szeretném meghívni Önöket a Kolibri Színház Társulatának demonstrációjára, amelyet a színház függetlenségének védelmében szervezünk. Az eseményt a társulat Társadalmi és a civilbázis, valamint számos pedagógus, művész és civil közösség támogatásával valósul meg. Időpont, február 19-e, 30. helyszín Kolibri Színház, a demonstrációval tiltakozunk az ellen, hogy a szakmai közösség véleményének figyelmen kívülhagyásával hagyásával nevezték igazgatónak Zala Jánost, aki a társulat támogatását nem élvezie. élvezie azt mondja, a következő hírrel rakják össze, a Kolibri Színházat 1992-es alapítás óta egy független elhivatott, gyerekekre fókuszáló művészeti közeg, aminek jövője most a veszélybe került. A demonstráción eddig biztosan felszól a folyamatosan bűvül, Molnár Piroska, Nagy Ervin... Orgas Péter, Bogány Judit, Simko Edit, a Kolibri Színház Társulata. A színház függetlensége a gyerekek kulturális nevelés és a művészeti védelme közös felelősségünk. Kérjük önöket, hogy tudósítsanak az eseményre és segítsenek eljutatni az üzenetet a közvéleményhez. Oké, rendben van, de mi van, hogy én előtte találkozom Novák Jánossal, a korábbi igazgatóval? 2025. február 17-e. Zalán János, a kolibri gyermek és ifjúsági színház új igazgatója, a teátrum művészeti irányára az alábbiak szerint tájkoztatja az érdeklődőket, a színázi sorsát sorsági viselőket. Kedves kolibristársulat, a kolibri színház jövőjét aggódó kollégák demonstráló szimpatizánsok. Most akik erre kíváncsiak, azokat üljenek le. Örömmel értesítem benneteket, hogy felkértem Novák János, igen, a korábbi igazgatót, hogy mint szakmai konzulens segítse támogassa a művészek koncepció megvalósulását. János igent mondott a felkérésre. És aztán utána mindenféle egyebek. Aláírva az János, Eskál Novák János, SK Február 17. Ahogy ott mond, otthon mondták, hogy mik vannak és hogy kell vigyázni. És akkor eljutottunk a záró fejezethez, nem tudom mennyire ez elégedett havas Herdék, hát épp hogy egy óra lesz, remélem szerkesztettem egyet. Ugye ó, hát még erős beszélnem kell. Jó, hát lehet, hogy 66 perc lesz, az pont 12. De több ne legyen. Február 13-a. Tisztelt Schmidt Ádám, tisztelt Tihany Viktor. Talán az élettutánból fogad, talán nem. Minden történésben a szereplők motivációja, viselkedése, annak minősége foglalkoztat. Milák Kristó sportulói eredménye előtt kalap állok, ugyanez már nem áll a sportolói magatartására. Rövid sportolói múltam elég adalékot biztosított, hogy rájöjjek, milyen nagy jelentősége van az edzői sportolói kvalitásnak. Ez ugyanis nem csak a csapasportokban befolyásolja a tanítványok hozzáállását sportágukhoz egymáshoz társadalmi megítélésük köz. Azt is megtapasztalhattam, hogy a kiemelkedő egyéniségek sokszor más megítélés alásnak. Nekem annól szerencsém volt, szerinte tehetségekkel edzhettem, versenyezhettem. A Magyar Rádió klasszikusnak mondott iskolájában nevelkedve megtapasztaltam, hogy a sportújságírók, sportdiplomáták is egyben ennek. Magyarázata elmondásuk szerint, hogy náluk nagyobb a szerepe a lojalitásnak, és ez meghatározza a sportolókhoz, illetve a sportvezetéshez való viszonyukat. Velük utaznak sokszor a szállásukon, ami nem teszi lehetővé azt a szigor hogy hozzá következetességet, amit velénneveltek neveltek annó a Magyar Rádióban. Milák Kristofot először egy Csisztu Zsuzsa interjúval láttam, és már ebben feltűnt, hogy Milák számára a sport kitörési lehetősége olyan családból, amit inkább említett kritikával, mint semlegesen, vagy esetleg dicsért volna. Miután hosszú katinka pályafutását hasonlókból már nyomon követtem, úgy éreztem, a második esetet nem hagyom elveszni. Hosszúval ugyanis készült olyan interjú, ahol én is jelen voltam, de kifejezetten arra kértek, hogy ne zavarjam meg kérdéseimmel a beszélgetést. A Párizsi olimpiára való felkészülés anomáliái, majd a sikert követő események bírtak arra, hogy megkeresse Milákot, aki akkor szóra sem jutott. Az utolsó csepp a pohárban Fetter Balás pályán kívül mol interjúja volt, amiről egyszerűen semmi sem mondani most itt. És akkor nem is mondtam semmit, se, nem is írtam semmit. Nem is fogok. Még írok fettebolásnak. Mivel ebben az interjúban is félrejethető szerephez jutott államtitkáról döntöttem el, hogy egy életem, egy halalom megkeresem. Amiről nem tudok, az nincs. Ez foglalkozásom egyik alaptétele. Milák azonban annyi morzsát hulajtott el karrierje során, hogy azokat felszedegetve volna miről beszélgetnünk, belétve az ön személyes szerepéről. Ezt most én tettem hozzá. Kérem tegyen lehetővé, hogy miharában találkozhassuk, hogy megbeszéljük az interjú feltétel Köszönettel, Fiala János. Volt a Molnak egy pályán kívül című interjúja Fetter Balázssal. Egy olyan közegben, ahol felvetődött tudja, hogy miért nem indult versenyeken, Milák? Mi alapján indul egyes számokban? Mikor döntél, hogy nem indul el váltóban, ami egyébként másokat is érint. A felkészülését ki kivezeti, ki vezeti, ki az ő edzője, edzői prémiumot, illetőleg a, az olimpiai járadékot, ami az olimpiai nyertes versenyzők után egy edzőnek jár, azt, neki meg kellett volna jelölni az anya edzőjét. ezt miért mulasztott el, miért nem ment el az évsportulúja gálára, miért nem lakott a, az olimpiai faluban. Nem szalom tovább. Nagyon sok kérdést kellett volna, vagy lehetett volna föltenni. Milá Kristófnak a pályán kívül műsorában ilyen kérdésekkel őt nem szavarták meg. Február 11-e. A honvéd úszója felidézte MTI, hogy amikor lemondta a 2023-as fukókai világbajnokságot szintén részletek, úgy érezte, minden olyan adottság kiment belőle, ami addig előrevitte, és nem akart felkészületlen elutazni az eseményre. Hozzátett ebben az időszakban, elgondolkodott azon, hogy befejezi, azonban nem akart eltékozolni azt, ennyi nyívet beletett. Már, és ráadásul jó benne és eredményes tud lenni. Milák Kristof elárult a Schmitt Ádám sort felelős államtitkár, neki írtam levelet akivel 2017-ben kezdődött barátsággal átalakult kapcsolatuk, illetve új edzője, Álmos, aki a Párizsi olimpiát követően vett, tehát hivatalosan felkészítésre segített neki a legtöbbet. Itt ugyan szerepel az, hogy Szabó Álmos, de például az interjúban csak az volt benne, hogy Álmos. Nekem holvány lina gőzöm nem volt, hogy Szabó Álmos. Beleértve, hogy a francia versenyző nevét is utólag írták le, mert a reporter nem gondolta, az interjú készítője a beszélgetés interjú alanyját kérdésekkel megzavarni. Lehetséges, hogy a molnál sok pénzt lehet keresni, de a szó veszélyes nem fejezem be. Milán Krisztóf arról is beszélt, hogy a párizsi olimpiát megelőzően 2023. decemberében kezdte újra és edzéseket. Dörödöm, dörödöm, dörödöm... Csak véget ért az interjú, elköszöntek egymástól, amikor Milá Kristóf magához ragadta a lehetőséget, és a következőket mondta. Nem mehetek el amellett, hogy nem kérek elnézést, hogy az elmúlt időszakban megbántottam olyan embereket, akiket nem szerettem volna. Felismertem ezeket a dolgokat, igyekszem változtatni a kommunikáción is, ha picit jobban tudom alkalmazni, akkor ez akár még jobban is elsülhetett volna, hibáztam, sajnálom. Ha picit jobban tudom alkalmazni, akkor ez akár még jobban is elsületett volna. Ember nincs, aki érti, kérdés nem hangzott rá a kapcsolatban, de a sportoló és emberi nagyságát azt minden esetre felmagasztalták. Nem kellett volna. Itt van a bors. Hibáztam, sajnálom. Bír balázs a legtagadott felkészítő edző, Kristóf tőlem nem kért bocsánatot, mondja. Maga cikkiszol! Hölgyeim és uraim, barátaim! Milák az interjút azzal fejezte be, hogy elnézést kért, igaz, nem derült ki, hogy pontosan kitől. Elnézést kérek, hogy ö, a Bors felhívta Wirt Balást, Milák Kristóf volt edzőjét, írtnebe neve akkor is felmerült, amikor az úszófelemén <coughs> úszó korábban azt nyilatkozta, hogy nem volt mellett edző a felkézés, fontos állomás sem. Ám később kiderült, hát nem kellett később kiderülnie, igenis Will segítette őt. A bocsánat netán örreértette, kérdezte lapunk a neves edzőtől. Tőlem nem kért bocsánatot, mondta Will Balázs, aki hozzátette, még nem volt módja elolvasni tanítványa interjúet, de ha kért is bocsánatot, Kristóf bárkitől is, az így jó. tulajdonképpen ez nem is hangzik olyan rosszul. nem magyar hang. Csak hogy véletlenül se szerepeljenek egyékkényen. A Párizsi Olimpián 100 méteren arany, míg 200 méteren ezüstérmet szerző Milák egy podcastban többek között arra sem válaszolt, miért nem nevezetnek senkit felkészítői edzőjeként. Ennek a kérésnek a kiváló szót többszöri felszólítás ellenére sem tette eleget. A Sportál ez tehát nem a pályán kívül. Úgy értesült, hogy korábban, mint egy három és fél órás beszélgetés készült Milákkal, amiből aztán összevágtak egy 40-50 perces anyagot, arra vonatkozóan nem írta a konkrétumokat, hogy a beszélgetést kikészítette Milákkal, illetve a felvétel miként került az egyik televízió birtokába. Ez egyébként az M1 kellett, hogy legyen, vagy az M4 az a sportcsatorna. Csak sejtetik, hogy birtokában vannak ezeknek az információknak. Alap úgy tudja, hogy a moláltal készített interjútán, után ezt a korábbi beszélgetést a feledés homályába merítették. Az Indexen egy hónappal ezelőtt az év egy gála kapcsán, amelyen Milák nem vett részt, arról számoltunk be, hogy létezik egy 40-45 perces videófelvétel, tehát különböző videófelvételek vannak Milákkal, amelyek egyébként ismeretlen okból készültek, hiszen adásba nem kerültek. amelyen a kétszeres olimpiai bajnok beszél. Úgy tudjuk, a felvételt Tihany Viktor Schmidt Ádám sajtósa készítette, az anyag pedig hónapok egyesek szerint már szeptember óta az m sport birtokában van. Vagy jön ennek a résznek a poénja, Tihany, Tihany Viktor cáfolt, hogy ezt ő készítette volna, de ez egy személyes beszélgetés, remélem, hogy nem léptem túl azt a keretet, amit egyébként magamnak szabok. És most tényleg kapaszkodjanak meg. Milák volt edzője, Wird Balázs a közösségi oldalán füstölgött, amiatt egyébként itt van előttem, hogy olyan szavakat adtak a szájába, amiket ő soha nem ejtett ki. Wird Balázs Facebook. Úgy tűnik, a kattintásért az is belefér, ha nem nyilatkozol, de ennek ellenére úgy írnak rólad, mintha nyilatkoztál volna, bors online. Magyarul nem arról van szó, hogy nem azt mondta a bors online-nak, balás, amit a bors írt, hanem egyáltalán nem iratkozott, mert nem hívták föl. Hogy ez mennyire fér bele a sajtóetikába, hogy most az-e a fontosabb, hogy magyar Péternek gyűjtsenek, és a Moa szegény szegény marad meg, iratkozzanak föl, kövessék Patreon, ham-ham-ham-ham-ham-ham-ham-ham-ham-ham-ham-ham-ham-ham-ham-ham-ham-ham-ham-ham-ham-ham-ham-ham-ham-ham-ham-ham-ham-ham-ham-ham-ham-ham-ham-ham-ham-ham-ham- ham, ham, ham, ham, ham, ham, ham, ham. De hogy valamit, tehát hogy a sajtó etika, hogy morál, hogy a szó veszélyes fegyver. Hogy ki se mondta, és így használja. Mi érdemel az a bűnös, akinek záloga a kezemben van? Dörre.fialajanos gmail.com Vírt úgy tűnik, a kattintásért az is belefér, ha nem nyilatkozol, de ennek ellenére úgy írnak róla, mintha nyilatkoztál volna. írta virt a Facebook oldalán, majd a kommentek közé pedig berakta azt a két cikket, amelyekre gondolt. Miután az edző felhívta ismerősei figyelmét arra, hogy mostanában nem nyilatkozott ebben a témában, a két cikk elérhetetlenné vált, vagyis visszavonták őket. Nem tudom, hogy a Bors online ez vajon media works -e, de ott valamit csinálni kéne. Ez beszéljen egy gyöngycsomborral, de ez egy nagyon rossz naivágjegyzés volt. 2025. február 18-a... 6 óra 13 perc, tisztelt államtitkár úr, tisztelt Ihany Viktor, ígért levelemet, múlt hét csütörtökön elküldtem, amire államtitkár úr figyelmét másnap lehet, feleslegesen egy SMS-ben külön felhívtam. Ma kedden 11 óra 11 percről a KFJ YouTube műsorában foglalkozni fogok a történettel stratégiai jelentősége van, hogy addig megtudhassa, milyen elbírálásban részesült kérésen, tisztelettel Fiala János. Nos, elmondhatom öröknek, hogy nem lesz Smit interjú. És akkor tényleg majdnem egy órás lett. Büszke vagyok rá. Király Julival, most mindjárt megnézem. 2016, kilenc éve vesztem össze egy Kejfej Egyrészt Pocséknak minősítette utolsó esélycímű című könyvemet, másrészt lelettem Fidesz Kollaboránshozva. 2016 és 2025 között kétszer találkoztam Király Julival, egyszer interjút kértem tőle, az még akkor a Márki Péter melletti munkája kapcsán merült fel, amire azt mondta, hogy igen, de nem most, másodszor egy villamoson akadtunk össze. Király Juli három sms küldött a KIX 1-2-3 után, és mindegyikben elismerésének adott hangot, hogy milyen fantasztikus beszélgetések születtek. Nem állítanám, hogy rosszul esett. Király Júli nem az az ömlengő fajta. Szombaton, múlt szombaton volt a zapácai féle osztályom, ugye én az jártam, 5.-től 3. gimnáziumig, és aztán a radnótiban érettségüztem. És hanem is érettségi találkozó, de osztály találkozó. Úgy döntöttem, hogy elmegyek. Nem Király Juli miatt. De nyilvánvaló, hogy a belevaló beszélgetés is közrejátszott. Hát közrejátszott bennem még egy olyan eset is, amit szerintem elmeséltem önöknek. Akkor még életben volt György amikor a Lenkéjai Gábor temetésén találkoztunk, és ott egy olyan felszabadító beszélgetésben volt része, amit én nem tudok elfelejteni. Nos, miközben mutatom ezt az osztályt, sokat nem látnak belülük, de szerintem nem... Olyan nagy baj. Ők voltak az én osztálytársaim. Nem egy olyan emberről is van itt fénykép, aki azóta meghalt. Horvát irém, marcelági, királyuli, közülük csak királyuli él. Az osztályfőnököm is királyuli, horvát irém. Való hegyekben, és még miért valami olyan megérzést teszek, ami aztán a Jakubcsek film is a sorsára jut. Az én életemet egy pár dolog befolyásolta. Ugye az apácai egy meghatározó élmény volt egy versenyistáló, ahol én egy kifejezetten jó tanuló voltam, de nem voltam a legjobbak közé való. A szüleim mindig azt mondták, hogy miért nem vagyok olyan, mint a királyúli, vagy a becheriván annak függvényében, hogy éppen rajzról volt szó. Vagy matematikáról, de lehetett hát irodalomról is szó. Mindig volt valaki, aki nálam jobb volt. Én tudom, hogy a szüleim szerettek. A szüleim az apácai benne szűnyi tanáról, aki azt mondta, hogy többet szenvedett tőle, mint Krisztus a keresztfán, és én alkottuk azt a hármast, amely egynek hármas egységében én végül is olyanná váltam, mint amilyenné váltam, bár oda ugye már nem három évesen mentem, már pedig a pszichiátria azt mondja, hogy nagyjából három éves korig rögzülnek a dolgok. De ott annyi szöget vertek belém, amely szögeket egyébként a szüleimmel akár ki is húzhattunk volna, de a szüleim még mélyebbre verték, én pedig hagytam. Szóval amikor én ötödikben egy orosz kettes miatt azért bőgtem a fiú vécében, mert attól féltem, hogy emiatt nem fognak fölvenni az egyetemre, a pedig nem vesznek föl az egyetemre, át akkor az nagyjából olyan, mint a világ vége. Én mindent elhittem, én mindent készpénznek vettem. Én minden sírelmet sírelemként értem, megint teljesen alkalmatlan voltam ezeknek a feldolgozására. Nem volt, aki egyébként azt mondta volna, János, ezek hülyeségek, ne törődj velük, nincs jelentőségük. Uram, bocsánat, add vissza! A szüleim arra neveltek, hogy legyek én az első, de az ötödik sorban. Egy zsidó ne legyen olyan nagyon bátor. Húzd meg magad, fiam! Nagyon szerettem a szüleimet. Ez sokszor nem látszott, vagy többször nem látszott, mint ahányszor látszott. Anyámmal kifejezetten ellenséges volt a viszonyom, de csak a halála után jöttem arra rá, hogy szerettem. Apámat pedig nagyon szerettem. Csak hát, ugye ő mondta azt, hogy az érzelmi világom az anyámra szortja. Mindaz, ami akkor történt az apárcaiban, azokat befelé tolta ez a közeg, és nem kifelé, és most ezen az osztály egyszerre csak elindultak kifelé. Azokon a beszél, azon beszélgetések által, amelyek séta illetve az ebéd közben zajlottak, nem fogom őket elmesélni. Meghatározó jelentőségű beszélgetés volt. A királyúlival való beszélgetés, amit nem én kezdeményeztem, és amelynek tartalma nem lesz közismert. És ha netán vélete egyszer a műsorban föl kizár királyúli, dolog, hogy megkérdezném tőle. Ő pedig önként nem fogja elmondani, nincs is helye. És hát a lányomat is nagyon szeretem, bár most éppen nem túl könnyű. Dörö pont, Fia la Janusz gmail.com Viszontlátásra, viszont halássuk.